والله على ربها د آغید پار لس اصول پینزا مطالق د آقیده او پینزا مطالق د عمل بیا د ملک د اصلاح ضرورتو نو د ملک د اصلاح د بارا سلور قوانین قساس من الظالم تقسیم الاموال بالقانون شرحی مصالح صوم لريتبات نفس او نهي انل رتشا اوس مجاهد چ په ميدان جهاد کي جنگ کئی نوالا چا غتر به تي افتي عمل کې اندروني امني کمل کې اندروني امن نه نبيو مغا جهاد نه शिकولي د رما مرا لاګي چې کور کې امني کلاغه په کور کې شري جغړي نبيغا سرحد باندي جنشي کوله د کور د او د اسلام لپاره قوانين ځکه کړکې تدبير المنزل د کور اسلام او دې د پاره تل سه احکام حکم سے گھر گئی چې کور او الاو باندي بام مال لاګي مال به خرج کې او دا 215 نمبر یاد کی یا سالونا کا ما ذا ينفقون دم کتال في سبيل الله تعالی چې کور مشر با جنگ ته سمعت لا باور کې با مدافعاتی یا با مدافعات کوي کچارتا غجن نشی کوله مدافعات نشي کوله نو سو بور قرار واني دا دو وسواس پاره سم یاد کې یاد رم کې تالفي عاشور الحرم چې میا شوده ذات کې جنگ څنګه دی د میاشتو دې عزت احترام په کار دې کې جنگ نه دي وګتا سره جنگ یې نوبیاوې پروا نه کوي دا ذکر کوي دوا سوال ولسم یاد کې سالو رمنا يعني الخمره والمسر شراب او جو جوار نه بزان ساتي کا په کورګې شرابې او جوارګري نو بیا په کور کې आमند ناراضي 19 دسمبر 219 کې 빈 زمين اصلاح اليتامه کې ایتیمان پادشي نو دا غي اصلاح وکوي زګا سبب لوي شي تابع اصلاح کړني نو تا تا بغم جوړ کې دا آیت نمبر 220 کې شبغم او ګن نه نه ګایل مشرکات چې مشرک سره نکاح وکا مشرک لا ب نکاح جنکای مور کا زګه چې اتحاد او اتفاق په کی درازي نو چې اخیدایو انو ارکور کې په اتحاد او اتفاق سره دعایت نمبر دو سو کی ذکر کہی بیاو امو کم نان الافال الممنوع چکم کارونا اللہ من اکڑی دی بیمارائی کے زنانتن ازدیکے دل ناغمکہ آزکا نفرت پیدرن پیداشی آت نمبر دو سو بائیس کے آتم مقصد الجماع چه مقصد جمعه بی جانا آت نمبر دو سو تئیس کے او نعم تعظیم دا اللہ چه دا اللہ تعظیم عزت کوي کور ساموئی خوگوری چې الله اللہم ہی او دا آت نمبر دو سو چوبیس کے لَسَمَّا او دا دو کې یاو لسم مسلد طلاق ذکر کلا کلا کور که ناچاکی رازی نو مسلد طلاق دا دو سو اونتیس کے ذکر کئی بیا مسلد ریدا بچی لپای ورکول اداعی حکم نوہ دو سو تین تیس کے بیا ایدت المتوفان خاون مرشن وخضا باعدد تیرائی دو سوا سالور دیر کې بیا سوال لسم حکم د ده خود خید بے خضی سارا کوئی دن کے حکم آ دو سو نمبر دو سو چھتیس کی حکم طلاق ده غیر مدخول بے خځه چې خاونه ور سره یو ځای دی طلاق ورګي نږدغي حکم څه دی نو ځکه ور کوي شوال س حکم المحافظه على الصلاه چې مو زما هميشه کوي ټک ماريب نه کوي کور س نکور نو کور الا سمي چاای کی آغا دو سي هغه 238 کې بیاواله سموګه مال وسیه د لئ ازواج او دا 240 نمبر یاد کې هات له سموګه موګمول موتا د جوړې جامع او دا بیا ذکر کړي 241 کې او دا باب ختم کیه حواله کوم چرکور مشرغ غوا په کور باندې مال حدیث کے راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جس مال افضل الدین ار دین ار نیون فی قور رجل و علی علی بہ تر پیسه اضی جسڑے بخبل اہل و عیال باندے ل گئی و دینار نیون رجل علی ضبتی فی سبيل اللہ او بهتري دي بي سي هغه دي چې صالح پولیس ورلای باندې لګي ځان له په اسوالې موټر والی موټر سایکل والی, والی دا ستا بهتري دي بي سي دي دی ودينار ينفق الرجل ولاصابي في سبيل الله او بهتري هغه پیسی سي دي څخه پر مارګرو باندې لاګي چې آپ دین کې ستا مرګري ترمذي کې روایت راځي نو چې مال ډولاتي خپل اولاد باندې خپل او باچو باندې لاګوا باځي باندې هته جمع معقول کوي بیا بچی دشمناني او خزه اغلي هته نه پټي بیا اول مال خپل کوروالو باندې لاګو یا سالونہ کمازا یونفیقون تب اس کا استعانان سا شیخ خرج کی دئیو قل ما انفاک دومین خیر انفلی الوالدینی والا قربینہ ویا چھ خرج کوئی تاو سا بہتر مال من خیر ان اشاره اشارت دیتا چھ مال لگینو بہترین مال لگوا دانا چھ ابیکارا زیادی شي نجومادي شي قرمان ودم من غيرن فالوالدين ولا قربين ويا اخات کوي تاسو به تر مال د بارا د خپلوانو یادی مانانو میسینانو مسافرو د خپلوان یعنی دا سیدان میاغان داز استا خپل دی غیبان وَمَا تَفْعَلُونَ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ فا اللَّهَ بِعَلِيمٍ ها را جګار کوي تاسو سمال او کوي تاسو یعنی خرچ کوي او کوي ان خرچ کوي وَمَا تَفْعَلُونَ مِنْ خَيْرٍ ها را جګار کوي تاسو سمال الله را فَإِنَّ فا اللَّهَ بِعَلِيمٍ یعنی خدای دې پاهې باندې وته و علیکم ملکه تعال و ده کتال چه د کور مشر ها به جنگ ته تیاری سم مطلب عقب مدافع دی چه جون جون یای د کور مشر 600 کور ګر لر وای نیه د اخ نشی کوله دا کور بس سمشي د کور مشر ها با قوت مدافي آبا جنگ کئیو کتب آلے کم القتالو وگرح مقرر کم شوی کڑی په پا تاسو بادنی جنگ او دا بد لگی تاسو تاو آسان تک رووشے آ ڈیر زلا تاسو بدگنی آوشے وو و اللہ کم او داوی گورس تاسو دپارا تاسوی بدگنی جنگ و تا تا بدکاری کو داستا دا پار دا فائده ده یو حدیث کے رازی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ ذکر کو صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ویداغین بچاو لار بسی نبی علیہ السلام و عطویب راجلن یو با سڑے بچ کی چاغ ورا جلن فی ما شیدی یو باغا چا بچکی چاک پلو گڑو بیزو سرائی بغرگی ار چان طرف تئی ورا جلن آخدو برا آخدن را برا سفرسی یا قابو و یقوی فو آداء بل باغا سڑے بچکی چاگد اثر نیو لئیو بنام مې ري دښمنو مې راځي ځان نا اچه خپل مدافات کولې شي شه مدافات شي کولې جون جون یې اې هغه د اسګار نیو کوته bale ګومل کې تالو او وقر الله کوم مګار هغه شه ده په تاسو باندې جنگ او دا جنگ بدلګي تاسو ته او دې زلا تاسو په بغنيو شه او دا غوړې ایستاسو لپاره غوړې فائدمنې واسان دوی بوشه او دې تاسو مینا ګوډې او شي سره ودا نو سانه ایستاسو لپاره والله یا لمو عدم لا تعلمون الا بئ يو تاسو نه پوي ګي يو چې الله درته سوې دي بسغه مننه دریم قانونه کتال وی عشر الهرم میاشتو د عزت کې جنگ څنګه دی نو د میاشتو د عزت او احترام په کار دی جنگ په کې مکا و او کبلې در سره کایو نو بیا به تنه ګوري بیا و جنگ کې زګه دی یو خدع الله د لارې نه خلق باندې دوین کوفر گئی درم د جمعتون بیزتی کړي درم پرز د خپلو زایول له د جمعتون او بازي او بین دا, دا چې شرک کړي چې دا ډوره نقصانات پې لري کیږي نو جنخه نه لګويایو کا یا سالو نہ شار شار لارام قتال فیها تاب اوسکایستان اپا برازمی آسو دی عزاد کی ده جنگ پا کی وایا جنگ پا دی کی لوی گناہ دے ندیکھو جنگ خوش ہے ندیکھو او کبا جنگ دیر نقصانات لرکی کی نبی آخیر دے آسو واسواد دنان سابیر اللہ اے او بانده والا خلقو دا دین دا دلار دا اللہ و گفرون بی او گفر گول پلاری ده اللہ بکتاب ده اللہ والمسجد الحرام او خلق بندور ده مسجد حرام نا و اخراج وعالی منو او فکر لحال ده مسجد حرام نا ده مسجد حرام نا دا دیلوی گناہ ده بنیس ده اللہ بانده اکبر من القتل او شرګا ډیر لوی غوډا ده خطرنا نو دا پیځو نوکسانات به لر کېدل نو بیا جنگ خیر دي ولا یذالو نا یقادلون غوم همیشه به دی چې جنگ بغېتا اوسره ته دې پارا چې واړ ايتا اصل رات دین تاسو نا کوه سي ورسي ور مې یاد تدې مې ګمان دی, دی او سوچ چواړې تاسو نه او دې مرش او دې کافر نو دا ګساجي برباد دی ملنه د دنیا ماخره کی او لهي ګصاب النار او دا کساندي جهنم یاټ او دی وي دي جهنم ګامی شاه ان الذين امنوا یا کین انا گسان چې ایمان راړ اشاره مخکې مزامين او ایمان راړ یعنی مثلا توحید او منالا مثلا رساله دیو منالا والذین اجرو وجادوا فی سبیل الله او هغه گسان چې هجرت وک او jihad وک بلار د الله کی دا گسان تمګې دې ربان دی الله او الله دے بہون محروبان مہروبات یا سالو نگانل خمروال میں سر اوس پی نایا نل خمروال میں سر چه شراب او جواری دین اذان او ساتئی زګه کم گورګه چې شرابیو کم گورګه جوارګری نو دا ګا کور نامې شګلاګانی کی شرابیده نوغلا غټا شیلا به سی پکال دی جوارګر دے نوغلا جوارای لا به سی پکاری نو با سغت جنور سره نه ملاویږي کله د کور ما کالې پټکړې او کله ضرور نه پټکړې او کله د مور نه پټکړې هغه بیا غلا غانی گئی هغه <coughs> کور ټول تبا کی د دیو ځنا باز خلق یره شرابو بدی ویني دا په د شرابو منه قرآن کې نشته تواي د قرآن نه څه خبري شرابي شرابس کې ته قرآن نه څه خبري چې منه شته او کنه قرآني کریم کې د شرابو مدا او رد سوره مایدا آ دبر نه به وګورئ نوې نمبر يا ايها الذين امنوا انمر الخمرو والمسرو وانصاب والازلام وايمنوا له بيشك شرب او جواليو اوند درغونو تا كسواد معلوم البغش با دي ريسمن عمل شيطان دا غنده منبل شيطان دکارد شيطان فان تنبو زانو ساده دې نه وای منا ته راغلي نه او یاو نا او والو هغه په لیدای چې بوي ته نزي ريجس چې بوي دې زی نو قرآن وئی بول دی گانده سخاچاتا تول عمر دا سخاچاتی میتیازی اوسکنی ریت سوان بول دی د وئی بین عمل شیطان دا عمل شیطان ناداد شیطان عمل شیطان شیطان او درین فاجت نبو ہو زان خوصا تاید دینا فاد نبو لا الله کوم دغه قوم نا زانو ساز دي زینا خامغه شی وکامياب نو یی شه د شراب نه غمنا نه لا کړی وای ته قران نه خبره مړا مطرحا قران منکی بلکه قران غریمه رات گئی او ډیر پښتو الفاظ او کیداره کې درته یا سالو نگان الخمر والمیسر تب اسکا استانا پباراد اسکلو دو شرابو کولو دو جوارائی که ویا فی اما اسمون کبیرون دیگه دو گنا لوئی و منافع لناسه او فائدی دی خلقولا اسی سرکا سرسری کاروبار پی کئی خرسیلی واسم اما اکبرو من نفع او گنات د دوارو ڈیر روی ده ده نفید ده ده دوارونا او دیر کمک لی چه اغا نقصان زیاد اق اوچه تهی او فائده کما او خیار ساڑه فائده زیاد اوچه تهی ویا سالون اگاما زای انفیقون دا تا تیما اول چه دا کور مشر اغا با مال لگئیه نو آیت نمبر 214 کی ویلیو یا سالونه گما زا یونفقون نو دا, دا تا تم ما یا سرونا گما زا یونفقون تاسو گې ستانا س شهر چګیدایو قوله لا و ان و ارتوا زیاتی سوال لو ستانا زیاتی شي زیاد کیو نه نه یعنی زاد نه زیاتی کا ورلاغهانو وه وردازان زیاتی کایو قزا لکایو بین الله لغم الایات دارنگی بیا نی الله تاسد لایل خامغا تاس سوچ کی فواید دنیا او اخرت کی و یسلون قان الیتاما قانون اصلاح الیتاما بیاتیمانو اصلاح کوو ویا سالونا گانی لیتاما تا بوس که ایستانا بارا دیتیمانو کی وای ایسلاح دیتی پارا غورده و این دخالی تو هم وای اخوانو کم کتازو شرکوی دیل رضا دان سرا نورونا ساسوی بدین کې سما تا دیتیم مال دی ځان سره شرک کې چې دا زبا پا که کاروبار کم چه گاتا رازینو اگا با نیمائی فایدا نقصان باندې وی هو غوړې کتا چل جوړ کړی والله یاالموالمفسدا منالمصلح الله په فساد کويږي باندې دیسلا کويږي نه سماد الله فساد دی او مصلح په جنی والله شاء الله لاعنتقم کو په خدا الله نو تغړی به تاسو دا ته به ویلیو چې دی تی ما لبا غوتیم نو ور دی ان الله عزیز و حکیم یاکینا الله د غالب حکمت اعلی ولا تن له مشرکات اوس پغم قانون نهی ان نکاح المشرکات چې مشرکو خصوصا را نکاح مکووي او مشرک سړیل په نکاح جنایم ما مقصود کو اتفاق او اتحاد دے نو اتفاق او اتحاد کو دا عقیدیو نظری نو چھ کالا عقیدہ جو دادا نو بیا بس اتفاق اتحاد راشی چھ خدا مشرک دے خاون معاہد دے اگا کور نصبیگی خاون مشرک دے خدا معاہد دے اگا کور نصبیگی ولا تعبدوا المشركين حتى ايمنا فني کا بعد نے مالئ مشرکان خذ د ایمان راڈی او قام گا ویلا په مینا غرات مشرکنا اگر گتا جو غور د تاسو نه مالو جمال دی اگر گلا ډیر ښه ستایو ولا توم یو المشركين فني کا در دای چې د ایمان راډي او هغه مګه غلام مؤمن ور د مشرک سړی نه آزاد اگر ګټا جوړه ای تاسو لر دای او سه الا توئی وجه وئی ور سره کا مشرک سره مکوئی زګه اولای قا یدون ال النار دغه کسان را وای قلب له والله يدوي الى الجنه والمغفره باذنه او الله راغادي خلق الجنته او باخذ تارف بلوكمباد دي بيان پر ظلال الخلقتا خامغا چه يذ يتذكرون چه بنواليد يا يسالونا جان المحيذ ومقالون الممنوع چکم کارونه الا منا غډی دی دا نظان ازان اوساتئی د خوذي بيماري الا نا ګي سره کور مکا وا کوربذروان شي و یا سالونا جانل محیزه تاسو ګي ستانه مبارده هسګي عقل ګجه ولرagle یو و هادا بيماري افات د نساب المحیزه نو بیا دګای حضور لره په کی یعنی سماعل جما وال سرام کاوال ولا تقربونا من ذيک گئی دایتا ان سماعل جما وال سرام کاو یو ترغه شي نو کالا چې پاکیشو نو راځي دایتا من هي سو امرکم الله دان ترفنا چوګم ګړ تا سوتا الله ان الله يحب التوابین يأتي الله من قيد طوبى السنبغ سرى طوبى هو لا يساعد بالعمل يعني هو ما يساعد بالعمل إن الله يحب التوابين يأتي الله من قيد طوبى السنبغ سرى و يحب المتطهرين ومن قيد ذكروا سرى نساءكم حرصالكم حضرت استاذ زو زائد فسل استاذو دے فادو هرسا گم نہ چه دوم نورا دے فسل استاذو تا ان نہ چه پکم کیفی ادوا دی چوغه وستاسو کیفیت مراد دے شاور قران الله دی رحمتو لولی گی می یاوالی کی می درس کو نوال دیکھو پرویزان مو شیعہ مشرکانمو هر یو وراته و اعتراض وکاو و یو ځل به اعتراض بیا به نشورات لې ځکه ځمانه مخکي حضرت سب بل او عالم لې ګلې او راغمیه والی کې درس کو لګه مدباده واپس راغې چاله خو درس مشکل دي ټول اعتراضونه دي او جگړې دي حضرات سے امام بس اسوال جابوکو دا چرالم دا بلانشیر کی مدرسو ما ہندسطان کی نو ما دویس تیفا ورکا او کان لبا میانوالی درس کے ما دیرہ خلا ویزا ما او میانوالی کی ما درس شوروکو چدیدان رالما مایو دکان بکرائی آغستے ہوک اور ډونا چايب هم خپل غول د استاد حکم او ما درس کو وی په پروازه راولای کی چغې حدیث نه وی ما دج ګور قران و ان ناشه ته کوم طرف او حدیث کې راځي سود د دبور نارغه نوزت بریما منځک حدیث نه مانی بیما دويته کړيږي دا تا یو شه دوخکاري قران او حديث حديث تشريعه قران دا خود دل دي و نه قاتل چې الله وي نساوكم حرص لګم خزاستار زاید فصل ستار سو دې نو زاید فصل ستار سو افات دوهر فصل ستار تا اناش اتوم پا کم کفی ادوانی چه وغوی ستاسو نستاز آئی ده فصل مخی ده کرستو ده دا وی او معذب کنزلو چه تو دوبره میں پیدای وی ماجستاز آئی ده فصل کمی آو ده تو کم زائی میں پیدای بزوی بساری سا درواجو کچھلان دل ده کفیتو ای پملاست دهی پناست دهی پولاری فادع ارزق من ناشئ تو ما فصل ستار زائد فصل ستار ستا وقن ستا كيفيات و من تخو غوي ستار سو كيفيات يار سن غراضي خد تب اسکه وقادم ليعن بو زيق ما ماكي غي زان کے بعد هاي چې الله رالا نيکان ساليان اولاد راکي وَتَغُنَّى وَيَرِيدَ اَللّٰهَ نَا وَلَمْ أَنَّ قُمُ لَهُ وَشَيْءَ تَصُمُ غَابَ کِذُنْ گِیدِ اَللّٰه سَرَا او زَيْرَ وَرْگَمُ مِنَ اَللّٰه وَلَا تَجَلُّ اَللّٰهُ ذَاتَ اَيْمَانِكُمْ نَامْ قَانُون اَلْحَلْفِ تَأْزِيمُ دَ اَللّٰه شِدا اَللّٰه تَأْزِيم گوي قَسَم خُرِينُ ولا تجعلوا للله أرباباً لئيماني لكم مگر وی الله بالا دال بغ کسا منس تاسو کې انت بر و و خیال کوی یو انت برو جزان نکنه کوی و او زان اصلاح گنن گے زان اصلاح گنن گے گنن یہ پہ میند خالقوں کیے ازی پہ قسم بعد زان خرکیا رکی نو قسم خوری چھر قسم پہ خلای زدیر میں خوکارا سڑیما قسم پہ خلای زدیر متاقیما قسم پہ خلای زدیر خلاقوں میانس کے سلح کو او کینا او ازی پہ اللہ دے ڈال کرے دا مکاوه یا دیم مطلب دا ان تبرو یعنی اللہ تبرو لا مقدر دینو مانا دا وَلَا تَجَلُ اللَّهُ اُرْضَةَ لَيْا اِمَا لِكُمْ مَگر دوی دال بکس منستاسو که ان یعنی اللہ تبرو چلیکی بنا کوایی وَتَتَقُو وَزَان بنا بچ کوئی دو گناه لنا و دسل یو به ملناس یعنی اسلام ان گویب می اند خلقو کی چتا ما قسم کول لدی چ بیا بچا سره خن کوم زغا خ م بد نشات افتانه وئی خ م گونو بد نشات نہ تو خ kawa مطلب دار نے خ م بد نشات نہ که کمنو بد نشه ته خو له خلکو سره نکه باندې سیلادار نکړه الله بدل لداږي سیلادار کئ داري دی اولاد ته ودی و بسو بن تا مګورا چې ده سکه تخ په لا سمکار بیايا ته صحیح کار بیاي بن تا مګورا کار ټیک بیايا الله بس تای امداد کئ نتسلو آئے ما قسم گوڑے چاسر بخنو کو ما قسم گوڑے چاروگا بنو کو مانا دا ولات جلو اللہ وردت اللہ ایمانی کم مگر دو یا اللہ ڈال بکا سمنو استاسو کی انتا برو جنی کی بنو کوئی وطتا کو زان بنو بچ کوئی او اسلا بنو کوئی بنیان دو خلقو کی واللہ سمیع علیم اللہ دې ورېدونکي په وا لای واه کظم الله بالله بیا ایمانکم دا ته مات دې نامو کوم یارا ما قسم غړلو چې چر چارو غبن کوم چاسره بک نه کو نو کا كفار... د نن یې کوي د ګارونو قسمونه مکرہ او په د قسم غړی الله دې بنې دي سي لا یو اخ رګ مولا بالله فی ایمانکم دني وی الله تاسو لرا په کتاي سره په قسمونو تاسو کې لګین نی وی تاسو لرا پاش قسمو تاسو جوړونو والله غور رحی حلیما او الازه غفور حلیم بابونګیو صبرناک حلیم دلبروار صبرناک لنل الینا یولنا من النساء ما اوص ما صلاذ ال لا ما صلاذ ال ال دی توي چاو سره خزنه قسم خری چ زب او دري سرور سرور دی یاو چې کاڅه مغري چې زما دې خزې تا نري زې کېګم الله فمعين نكي چې زه دورا وي زما خزې تا نري زې دا چې وخت معين کی چې څلور میاسه به خزې تا نري زې کېګم دا چې څلور میاسه ورځات مدو معين کی چې کاسان په کولای ځوبه شپه مې آشي دې خدای ته ندي ځکيګم هه سالوراندا چې سالور مې آشي د نا کومه موده معينه کی چې کومه موده زما خدای ته درې میاشتې ندي ځکيګم قوال درې صورتونو کې چې کاسامه مات کا خدای ته نیس دې شر نو کفاره به او نکه با تازه کوي اخیری صورت که چه مدائی کما متعینا کڑی دا نو بده گی قسم ماد کی نو کفارا بور کی او نکا تازگو نو تاجد دیشتے لے لذینا یولونا من نسائیم د پارا دا قسانو چاہی قسم حرید خدونا انتظار دے سالور میں آشتے پاين باغونو کدهي بیا را اوږسله خوزتا نياخين الله ز بهو کې مهرا باند اوګه کاسته يو کدهه طلاق نياخين الله ز اوري دن کې پوها وال متلاقا ديا بیا نو او تلاګي شيخه ز انتظار مګي بزانو بعد درې هزا یادري توه را بغیر اختلاف الله ونارو باندې زایلا په ټیا چې زاخړ دي الله په ګړو زایکي سماج لا بغږ زخ زه په ګډه با نی بچي بیا صبر کئ چې بچې پیدا شي نو څنګه چې بغړې بچي او داه پټکي هم ګنایو مینا بیلای وليو مل اخر کزای ما نی با لا برو زاخرت او کار ونده دې ډیر لای دی په بڅکول دایو ا حق ما لایک اغه حدیث کې راځي الله اومه نن صلګه به حق سائلین الله مونږه تاسو سوال ګو زنګ چې لایق د سوال ګون ګرادي نو حق ما لایک دی ویوله اته حق نه راغله بیا کې فلان به وسیله ته فلان ته ثابت دی دی دی دو ای و ابو لدن اکبر دینا خوندان دې خزو ډیر لا هی دې په پاس کولود دې خزو بات دې په زما نه دې داد کې ان ارال وی اسلام دوا د واده جوړ جاړای ولا هن مثل لذی علیه نب بالمروف او دې خزو لارا په خوندانو په شاندای حقوق دې چه ده خاوندانو پا ده خضو باندی دی بیر معروفه پا مناسب طریقه باندی دی سمت لبا دانه چه ده خاوندانو اکشتی و ده خضو نیشتی ده خضو محکونه دی اسلام سرد انصاف دینده دی نو خضی راولاگی ده زمنگا حقوق زمنگا حقوق نو زمنگا حقوق ده ای سطح وی وی میر آجه سب میری مرزی چه زما جه سما و زمان برزی نو بات چه سوره زینو ده ده جه سما زمان برزی ده زمان جه سما و زمان برزی بات چه سوره وَلَاونَ مِذْرُ اللَّذِي عَلَهِنَّ او ده خضل رعب ده خواهندانو حقونه دی بشان ده چه ده خواهندانو بده بل معروف به مروج تریکا د فز عاجسته خدایي مناسبه د سړی عاجسته خدایغه مناسبه دانج خزا نو دا د یلالي د سړو نه زالو چاتک او زمنګا اګال زمنګا اګا ها غلام موس زاروي او زال سملای کې هو هاوګه او خزا ور ډیر اماستا دا مين باروال نو دا هی تدریر کو مولا دې لاس اشاره وکړه وې د ری د خو حقوق نمايي او که زو اوساړو کې سفر راک دې مونږ یو شي یو زمونږ حقوق دې مونږ یو شي یو ولانګو سزاروي سه پاسې دې یو ګرام چې کمی سي وي استا وې زته اوس په سماوتایو جوړې یو جوغه ورکه تا کړه ولاون نمثل الذي علم بالمعروف ولم يجعل عليهم درجه سنورب دي خذوبات ني غرواله دي سړې باوا مشري سړې وا اختيار مندي درنج خذابا طلاق ورګي پرچکي بيوه ته کاري خيدا بدليه ولم يجعل عليهم درجه سنورب دي خذوبات ني غرواله دي دا به خزا بم طلاق ور گئی ترې وتی اول کی چې زت طلاق باور کومه ولې مې جاله علی ان درجه سړول را په خذبات نه غرواله ده ایرانن خزي غورا کړې یو حدیث کې رازي رسول الله صلی الله فرمایي چې کالا عمر مور کومې لا نسای کوم نورم ذکر کوي یو او مورګ ملان سای کوم دغه مشرات کار نوم خزو تاسو واره فبطل خیر لا کوم زهر ها بیا دل مرګ جوانبه تر ده دسمه کې ګړا لده بهر نه بهتر را ده ها د خبر راځي وېد ایران باچا وجلش او خدای حکیم شوآ نبی علیہ السلام لیو لیا کومو ام نو الله امره فبراتان جریه قوم شگان یابیدے چا گئی کار د مشرات خزت اوس بار کله چې کور کې مشرات د خزې شي کور روا دی نو چې په کور کې مشرات د خزې سره کور روا دی چې په ملک کې مشرا حاکمه وزیر اعظم شعل مل بنت باکی ول رجال الیہن درجہ سڑو نرا په دې خبرات پرواله دي والله عزیز حکیم الله دے غالب حکمت اعلی الطلاق مرتان ل یول سموکم مسلل اطلاق اطلاق اغتلاج سيغييږي هر جون هغه دوا دي د دوه نه پاسه په ایم سا ګومبه معروفه نه نو ساتلی په قانون نشاره باندې یا پره خدلی په قانون نشاره باندې درې تلایک دي ورک موجوده شو کنه ورکې وې ساته ولا يا اله لو لا ګمرواني تاسو لرا چې واغ لېه سمجه تاسو ورګړي دې لرس شه یعنی مار دیو ارکڑ دیو اتی مالا ایلا هیا خوابا اللہ یو قیما حدود اللہ مگر یری گی دا دوالا چوبانند رای دیو پولی دا اللہ نو کیا گئی تاسو چوبانند رای دیو پولی دا اللہ نو نشتے گناب دی دوالو فی مفتدل بی پاغ سکی چفی دیاور کادی خز پاغی باد دی سمت لبو خزاو خاون با دی پوه دی چزمگا کور سامین خوری خزا خاون تاوه ایو زمار نگوار ما زدال مار درکو ما مال تلاک راکا نیم مار درکو ما مال تلاک راکا دا اخبلا کی فیصله اکڑا خیر دی دل کا حدود اللہ دا پول دا اللہ دی نزیاته مگوی دا پول دا اللہ نا او سوچیو او د پلو دا الله نه نو دا که سان دي ظالماټ فاین تو الله که انګ تلا یکلا د خدای رب دریم تلاق نو را ترا ترا پس دینه تر دې پورې ژوند کی دی لاله خاون بله یا زای شي دا خاون بل سرا ین لب خپل خاون ور سره جماو کی او نو الله بیا تلاق ور کی نو دا آخینا باعت بیا چگه بیا طلاق ورکی نو بیا کدا زور خاون کئی ایدت تیر شی نو کولی شی فا انتو اللہ کہا نو که طلاق اکرا دیخ دیلارا پا در این طلاق نو روانا دلا پس دینا ترده پوری چه و یعوضای شی دا د خاون برنسارا نو که طلاق اکرا دیلارا نیش ده گناب دی دوارو زور خاون د او کسا چروجو کی او بلتا کی اکینو دې دواړو چوبد ري پولي ذا الله دا پولي ذا الله او بیا نه دې لږ پار زا قوم چغې پويغي وای ذا تو الله تم النساء کلاچ تلاږي تا سو خزلالا طلاق را جاي او رسه دې نه ټو تا نو بد گئی دې لا به ماروفن په قانوني شريعات یا پر دې لره په قانوني ولرتم سکون نہ درارا او مې شعر وی دی لا د بار د زر رسول د دې پار چې زیاته وګي کې او نو الله تعالی کور کې ور میا والله کا چجدا کار وګ نو تای سر زیاته وګ پزان او بنی وې چې الله په ټوکا یاد گئی دې په تاسو باندې او چې را لگلی تا صبح ده, ده قرآن و سنت ده د گئی تا صدا پا دیمان زکره هی زمیر په ادوار د مان زکره ورنامه که خود دو سی سنت ارشوی دی کتاب او حکمت وانتا قول او یری گئی ده اللہ او بو اشایی الله د ده بار سبان ده بوان و اذا تو اللہ دومنی سا کرا جتلاکی گئی تاسو خدو لرا او رسید دینی دی ٹوتا فلا تا ذروعنانو متنگو ای دینی لرا خطاب دے اولیاؤ دے خزیتا ای ام کهنا ازو آج نه ناچ دینی که گئیو دا اخبرو زڑو سره سرا کرا چه رزاوی دے پخبل میانسکی اذا ترا دو بین اون کرا چه جو جاڑیو کی پخبل میانسکی په کانونی شریب آنده زالکا یو اضو بی دا کامنی پن ور گولشی پتی با آنده آغا چالست آسو نا چرائی ایمان ڈاڑی پا اللہ پرو دا شرط زالکم اسکالکم و اطحر دا رنگ شہیت آسو دا پاکوال انزلو واللہ یا دم وعدم لا طالبون الا بئیو تاسو نه بوی گئیه د زکوی چې تاسو زاهری د اخکار نخ یاري وا الله تپ تذالا بویږي کته پرندې سبب پټلیو والوالذاد یور نه علاده هن او دوله سموکم ما رضا چبه چيله وا پاي نو بچيله وا پاي ورګي دواړه پر صلاوات دي نو مورا پر صلاي او کټ پر کييده پاينه مخکې ز خپل ټيم نه نو پري ګولشي والوالذات يرضينا اولاد ان حولين كاملينه هم مينچي بيپ ورګي خدا الله تا دوه گاله پورا لمن راده يتم الرضا تا د پاره دا چاچا یرازه گی چی بورګی پای ور غول غورزل دې حولې نه کا ملې نو یو امام ابو علی او د نور په دې کې اختلاف دي چې مدظ رضا دو کال دا دو نیم کالا نور وای دو کال دا زګزل د قران وای والوالدات ورذنا اولادا ہونا حولے نه كامل نه دو کال پورا امام ابو علی فرحمت الله علیه وئی موداز رضات اگر دو کالا دا دا دو نیم کالاغه اولے وئی زګه امام ابو علی فرحمت الله علیه وئی قانون داده چه کلا ده یو سڑینه تا تاپوسو کستا سوره عمر ده نو آغا کامل عدد وی اکثر نیمگره نو آئیو نو آغا تا ده وی دیرش کالا حالانگی آغا ده دیرش و کالو ده شپگو میاشتوی و چه توتو آئیت ده سوره مودی وی ده دیرش و کامل عدد ذگر کی او نیمگره ذگر نکی دل ته اغه کامل عادت ذکر کا حواله نه کاملن زګا دوه کاله پرو نیمګلې عادت اغه شپږ میاشتې وي نو اغه دل ته ذکر نکړي هغه سوره اقاف کې ذکر کړی سوره اقاف آت نمبر 15 پینل سم وګورئ و و سئلنا الانسان بلا والده سانا حملته مغرها و ازعذ قرها وحمله و فصله ثلاثن شهرا وحمله الاسگل بولدي بچي وفصاله جدا كل بچي د پاونا ثلاثن شهرا ديرش مياشتي دي نو دیر شمیاس لی دو نیم کالی شو زگا د حمل مراد پلاس کلی بولنی زگا اول حمل اغمخ کی تیر شو پگیدا کردول حملت رومو کرها داغی حمل لی مراد پگیدا کردول و حملو و فصالو و دی حمل لی مراد پلاس کلی بولنی ته تواي حامل پلاس کې له بولو ما نه جاګلي دا نو قران په پهلا کې دا سورې مريم آت نمبر 27 وې شته مګو رہی سورې آت نمبر 27 فاتجبي قومه تحملو را لا حضرت ماري بچی بدي بچي سرق پلقوم تا تحملو چلاس کې لا بودي بچي لرا لاس کې را غستې ودي بچي لرا حمل په لاس کې لا بول شهول قران الله دې رحمتونو لېږي طالبګرای کې باندې سکول واخه जबाबدار ستاستو او مالا وقران خون راکو نو ما قران زکړو نو طالب میرایټ یمو شیخ قران صلی الله علیه و تطلاما ګورنوارانه چې قاضی شمس الدین رحمت الله علیه کوټه کار شو قاضی شمس الدین تاسو وګه ز شیخ قران الله علیه رحمته رب دواړ وليږي نو چې داسکه ای هغه ته طالب دی سګال بوی زی مانټیک ڈوکای سیپو تاوی ماں سا خیرہ ہو لیگا شرقران ماں تاوی ستا سنگا خو خدا ماجی چا سنگا تو حکم کے بزمان خو خدا سی خو خدا بیزای اوکار لکای سیپ سکارا شا قاضی سیپ دیوبان کے صدر مدرس پاتی شویو نزا قاضی سیپ سکاراڑ ماں زچورا سیزم قاضی سیپ الفیل والو لاغ ساتی نو زکیره هسته ما تنوین که باز شورو نو وقت طالبانو داغی نه تاپوسو که نو آغی غلی شو نو زخو ملمت لیوم نو ما جواب وار که دکا ما خود ناوی که تابونه ختم گریو چه ما جواب وار که ما دوی تا الفیا ویلی دا ما نجی زمنگ پفتانو الفیا نوی یا کافیا وی تب آلفیا وای زبطل مانتک لاؤما مایخا جی نو آلفیا ما آی سار شریکن ما بیای باراتو ما تاوالا که آدین خوشحال باورا ها تردی پوری چه بیای ما تا ده واضد آغاو مو که و ما پلار پاگی چه کمزای کئی بیا نو کایسه الویه نو نو لا زکلی ترال ماذن ابن عقیل ځان سره ور د الفی شرحه نو ما باغ پټه مطالعه کولا یوارن اعتواب توبه انده شروع واس نو پاهی کې ابن عقیل اشعار ذکر کړی یا له دني ګوندو سویان تاملان زلفا و ولان اټان ایزابګه ته قبلتنی ارباع ایزاب ولن دردار کی اجماع نو زه په مار په او کومه ځان خبره کو نمازګر چې قاضی سي کوم زکه ما یې اټیل راوغه دا دوه شیرونه دي د دلک په ما نام یې پویاګه نو آگا اشعار چه ما ده ویتناس را اپنی اقیلسه ما یاو جیز مطالعه اکو نو وی خواه اقواجی بخواه برا ده نو چه آمانی را اتا اکلا نو وی خندل ما ده وی رشتی هاو آیا ده مانا تال در تلا ده مانا ده ویلی تا پوسو کل مانا جید را اتلا را وی را کنا رشتی نماز او دیږي پدی کې دوتای دا دي زمونږ د حضرت شیخو القران د خبرې وې څنګه ما یو دی کې حمل په معنا د لاس کې لا دی یا له دني ګونتو سبيان مرضان تحملانه زلفا او هولان اجدا جزال لا ما زلفا وینځیو ګال پورا نو حمل پهมารز لاس کې لا بولو او ما زمون اراد شیخو قران چې کله په حولین کې کاملین راشي دا پیتایید کې سورې مریم راړې او سورې کاف راړې نو دام تایید چې حمل پهมารز لاس کې لا بولو دیم زلالت په معنا دروکې دو پدی کراغلې اذابک دو کا بلدنی اربع اذالل الدہراب کی اجمان کبا جزرو کہ دم س زمانہ زلال رب نو موسی علیہ السلام ویو فادوا اذا نوانا من نو من الظالین نو دادا کی تائتے کیسے زیاد خوشحال شو د دره دي طالبانو غيته اوه زوګای کومرو کناسو یراشي چې هغه دی را لکنه استر ما ته ورته د دادای بیا وای غاسي د جرماوی نو کایسه بغيته وای د قرآن سپیشلسټان دي دای دای وای قرآن الله دای تدریسان کړي او د قرآن سپیشلسټات دي د دنا قران وی ا د ور حدیث او د دو عالی سبی چې زمونږه غو تا کې بزرګونو را جمع کې د هغه پر ترخ کې راضی هغه له الله دا سي لمور کړې او چې قران تعریف شووګ وحبلوا وفسالو ثلاثون شهرا شل قران غریب فرمایا وی شر سر یونو س ماش می aste دغه سه په قران کې مطالعه کړو تفاصیل به نه کاتل داواونه تراخرا بیا داواونه تراخرا او داسې چې دماس وتن اوสาร موږ با اکثر ما په یو ودا س او ما مطالعه با ګولا چلدی آیاتن سم مطلب دې دي آیاتن رحمت ما سم قصرسته دی کې الله سوئی او بیا دا خلاصې رایسته وي نو غارصړی راوډی لګیزه خلاصې کما هازه خلاص دا خلاصي چارې جما خړې وي دا چارې استوي کله کله به وي گاغاس پرګ بیا یې کلی یا نې خال کې گاغاس پرګ بیا ګلی یار نګال کې توفایو غوه جوه صاحب کمال کې ما هو فل زړوا واوست په کاغذ مزرته کې خدای او چې څو کمال خاوندانو غیلہ تحفه ده هغه ولا سي هغه ان شاء الله منګابیا دي کلیري لټفصيل سره هغه به اوس د لیزی وه چاپ کی هر کاغذ پر راځي یي غلي جا نېکالکې يا رب شي قران دلته مدرسه کې املاص ته ما ول چاپ کوณา سرګې پټې کړي نو ما ول د ام په وخته کتنه په داو دی خاور ولاد دي شي ته تک دې را سيدري نخي وې دا و بکرا لي سکفتس په دغه په سری شوندی اوالدو حَمَلَ حملو او بیسالو سلاسون شهراب پلاس کلا بول اور د پایو نه جدا کول سلاسون شارا هغه دیرش بیاشت دي یعنی دو نیم کاله دموده رضات ها دو نیم کاله والوالدات والاولادهن حولين كاملين من ديږي پای به ورغې خلا اولاد ته دغهاله پرا هغه نیمګړې سره حق ک ذکر کړي او امام ابو علي رحمته الله له اجازه وې دونکو کالا ډېر پوه او په قران او په حديثه الله دې په تاره په توړیږي لمان اراز ایتم الرزان د پرداغه چا چا غیرته وغړل پروا دي د پيور غوونو وال الفول دي له رشک ټالکه که سو اتو د او په پلار د دې بچی با ته رزق ډېر زیات و دې او جابنده دیه بل معروفه پا مناسب طریقه بانده بل معروفه پا مناسب طریقه یعنی مروجه طریقه بانده سم مناسبه بچه ده پلا ده بچه ده پلا ده نده دیو جناد چاہے والا ساتھی نده با قائے چاہے پایو د پایو میندلا چې کوم والا پای ورګي دوی له جاما دغه خوراک دایي زیږدار دی لا دګا لاونه سن الله او ځا تقریبا چې او تانتا بھګر پاند از توه نو طاقت دا غواندی سورج الله چا لا طاقت ورګړي دورا پاغ تکلیفونه راولې حدیث کی راضی اشادو لابتلا بی علی والسلام و ثم الامسن فالافضل بیاج سورا غری اللہ دورا غکل گئی دورې مضبوطای لا تو ک اللہ راز بالله او صحه تقریبا ار ګول یوتان مگر بعد دا تو انده باندې او لوی کمال دای من گنوزل برکبت مالون مصائب لو یاد خزانو را لو یاد نه گای خزانو را هغه دغه خپل مصیبت پټکا چاته مسخار کو بس دې غندې تقدیر دې ایبا آیا شاعر وئی ای خپل الله سه شګوی کی محلو تو کرو خپل الله سه شګوی کی محلو تو کرو غم دی سا دی غم سیونی کی راحت دی کدا اللہ مدکی لیز آئے وے ما بطنہ کڑے وے اپنے اللہ سے شکوئی کی محلو تو کرو غم دی سا دی غم سیونی کی راحت دی غمو نی راستی خود برداشت آقا تم بور کئیو لا و نفس اللہ و تغلیر نشوار گونې او تطط بغیر پر انداز توه داد وباز دیه وانا تزهر والذت بې ولده ها غوزان لخ کار کو غپس چهږهږی او حسو می خو خپل لږه الله چاته بخار کو لا تزهر زرار باندې شو ورګوله مور دې بچی ته ب بچی سارا ولعقول لو به ولده او نه پلاړ دې بچی ته ب بچی سارا دغه چې اولاد یو بل لګام سبب وګرځوي نو مور چې مو سشي په بچی رابادی کی او پلاړ چې ګوسشي دوه په ځبرور رابادی کی دا د یو بل لګام سبب وګرځوي و نا مولود الله به و نا ده و نا روارس بزلک وارس باندې پشارت دې باندې نو راهګار دی فایت ارادا وسالا ک يرادو کدي دعاړو د جدایه پرزا سرادې دعاړو نه مخک بچې پرې کای ز پایو را مورات رضا وکړه وطا شعور وبشري سرا فلا جن عليه ما نيشته ګنا په دې دواړو وای نه راتمست تاسو تر ديو اولادکو او تاسو اراده وکړه چې پای ورګي په اولاد تا نو نيشته په تاسو باندې کلا چې تاسو اسپاره یې ما اتې دوم هغه چې تاسو اراده کړی دوار کولو مقرر کری تاسو دوار کولو زکار مخی خودن دوار کری بیرمارو بیم مناسب طریقی کلا کلا تعبیر گئی دو مازی نا پا مزاری کلا مزاری نا پا مازی وانتا کلا او یری گئی دا اللہ او قوش ای اکی دا اللہ پاگا چا کوئی تاسو لی دن د چې کوم عمل کینو الله وی دی دا وللار لاری شي پټه ده وللې نه توفو نن کوم د یار قانون هداتل متاف راز او جوهاد خزازه خاوته مرش نو دا بس کای دا وسلول میاسه انتظار کای بلواد به کایو داونی زګرګزګي دې په ګډه بچي يو نو چې هغه پاته ولګي نو یا به بچي نه څلور میا شه ولصرزي کې بس بیا برواد دي کوي او ګ بچي نو چې بچي پیدا شه داغه ته بعد به بلواد کوي دا دیر پارچ خاندان او نه سب ګډو نشي خاندان او نه سب دا خپل دديوږي فوکا خوف وي چه خاندان اونا سب داری اصاری والله ایو توفاونا من قوم آئے کسانچه امریشتا سنا وی اذرن ازواجا او بریدی بی بیانی یا بس بیانفوسی انار با آشر و عشرا انتظار و گئی داخل زبزانیو سنور میاستیو لسرزی نو کلا چورا سید اینیو توتا یعنی صلو رمیان سیاو اللہ سرزی پورا شوی فلا جناہ لیکن نشتے گناہ پتا سبا دے او آرہ سانو فی ما فالا فی انفس امنا بالمعروف پاگا سکی شدائی حکر پر زانونو بات دے پا کناسب طریقہ سبت لب کبل خاون دے اوکر خیر دے کئی دے کانا والله بما ما تاملون الله باجQtGui تاسو خبردار دي ولا جن حالکم فی ما رستمبی اوس یاو خزه خاو د پړشه تاریس را بی کار نشي کونه هن تاریس کول نشي تاریز اچ ورتای تا لخکور پکار دے یوا د جوانتی ورو غرادی مشکلي نو خکور له الله پکار دے او دا سڑیچ خوش اخلاکی خوش سڑیئی او دا تیر اشاری کو لیشی دا نکا وَلَا جُنَا لَيْكُمْ فِي مَارَةٌ تُم بِهِ نِشْتَ دَهِ گُنَابَ تَاسُ پاغ تاسو پاغی بانده من خد بطن نسا یعنی شارید کوئی دن خدوتا او اګنا دویان په سر کوم یا په ټ تاسو په پلو زونو کې په پې نه او وګ تیر شي زبا دنی کا پ غه وله لګ علیمال الله ونډ کوم سر تاسکرونه او نوپه د الله ز چې تاسو بایدې کوې د ل را والله تو دوونه سر لګوا د منکووی د سره پټ چې خر زبادو کې إِنَّ لَذِكْرِكُمْ لَمَاذَا بَغَر گواہی تاسو ویندا خا او وینا خا د کتاريز دی چې خوینه یره کړ په کار دی دغه سي ژوند ته رول گرادي مشکل دي ولا تا زموږ د نن نکاح هم مغ لگاو یو ټا نکاح دی پر چورسی رسی کتاب کتاب یې مرتوب اجازه هوا بلنه دیتا یا رسول میاسی او نصر د کورشی والا بو ان العالم بو شیه یقین الله بو یگی باغانستان د رن کی نو یری گیدا الله نا او بو شیه گینا الله د به فرګه بردبار لا جن علیکم اس بیل سم حکم د غیر مدخول بها یوسدی و او خذ لی لاس ذدی یاو زایواله د زه شه او طلاق ورکایو لا جنع علیکم دې شه تاسو که تاسو طلاق ورګو یخ زلا هغه تاسو لاسنی نی وروړې دیلا او نه مقرر ګړې تاسو ویلره بار نو جوړه جام ورګې زېلا په مالدار باغ دې پاندا دې زما دارای دې ظا غریب باندې پاتا دې ز غریبای دې ظا ماتام برمارو ساکتا بمناسب طریقی حقن علم و سنین لائک دادا پنیکان و بانده وائم تو اللہ دومو هنناوگ تاسو دائی لرا مخید اللہ سواردوستا سو دائی لرا اوها لانگی مقرر کدی تاسو دائی لرا محر مقرر دی فانیس موما فاراستم نبیابن ننداغ سمینش تاسو مقرر کدی ايل يا بو نا مگر غا غي داخځه چې خير دې زما رعل تا په لاس په لاس نه او يا بو الذي يا فگیا سړې چې لاسار کی وی وټه کا کاه مرات سړې جگوي نیمار ستا کیږي زه خير دې پورا دار کوما وان تا بو اکبر تا گو او ګتا سو او غي دا ډېر دي دې پارسګار ایتا گورا بیام سڑو تاوئی که ٹول مارو هرگنو ڈیرا گورا دا وَلَا تَنْسَهُ الْفَضْلَ بَيْنَا قُومَ او مئی روئی گورا والی بخبر دا جمله جودار آنا دا دا ٹولو احکامو سر لگی زکا اسراد معاشری شورو دا لا تَنْسَهُ الْفَضْلَ بَيْنَا قُومَ فَيَا اَخْبَلُو گَ شَرَانُ بَانِ مَالَ لا تنسا علف اللہ بینا کوم مئی روائی ورہ آل اخبال میاز کے اخبالو کشرانو باز دی مال لگوئی اخبالو کشرانو نا کورنا مدافعات کوئی لا تنسا علف اللہ بینا کوم نمو صاحب باتو خیال ساتھ ای اگر فرض یاد پرید لا تنسا علف اللہ شرا بو جوارو نزان ساتي لاطان ز اول فضل بهاكو ياو ياو سره لغي ان الله بما تابون بصير يقين الله باج کوي تاس ليدون كره حافظه على صلاه نگا با نيوي بوزنوبات والصلاه الوسطى خصوصات په زر ميانا د موزر مراد سره بازوی وای مراد دې مزر میانغه نه مز نه مز ما نه مز ما خام نه مز ما نه مز جب ابن تحصیل کې دا ټوله اقوال راغستې نو کبی او ده هر رات یې ور قران الله دې په رهبو ته نو لېږي اغيبه دا و صلات لهستا دا تاکید من غیر لفظی دي نو معنا دا او مرات تن حری او موذ دي یومز حری او موذ مرات دي او مطلب دا ده چې ټول مزونه کوا چهار او موز ده شلا ته وستاشی پرمیان ده دو موزون و کرای شی چه ده سهار موز آو او ده ماس وطان ده مکلا ده و ده ماس وخین آو او او موکه ده دا سهار داردی درمیانه دا ماس وطان او ده ماس وخین ما, برمیان وستکه ماس وخین ده اوکه نوره درمیانه او ماظی گارو مازېګان دیو ګاړه درمیانه شه په ميا زماس مخينه او د ماغان کې ماغان دیو درمیانه شه په ميا زمازګر او د سلطان کې هر یو موسکا وا چر موز دي په ميا زمز دوه موزونو کې مانا ده حابذو علا صلاته نگاړي کې اويب موزونو باده او صلاته الusta خصوصات بمذرمانا یعنی هر يوم موزم يزموزونو گراوالا و قم لله قانتين ودري گئی الله تعالی ذکون کی فاين اختم فرجال نور و ربانا نو گري گئی تاسو په دل پیدر موسگوی یا با سوالای با دی سوالای نوافل دی سوالای با دی سوالای با دی و فرزیاد اگا با وید دی فا این خیر تم فریجالنا و روگبانا فا تم نکلا چه بامنشو ایداسو یاد کهی اللہ للا دو وجد آغین چه خودن اگره تاس دا اللہ دا غصر چتا سنو پوئی گئی پا غیبانده واللذین توفاونا بین گوم واللسم قانون وصیت لیل ازواج سڑی او وصیتو کی زمان آخزا او د دی خیال ساتای که دا زمان د کور کی نو خیال کوئی واللذین توفاونا بین گوم آنگا ساک چی جی مڑی جیستا او پریزی بیبیا نه وکارد و وصیت د بار بیبیا نو متا لالحوله د جوړې جا به تریاو کالا هر اخراج بذوات لوان شذ از ما د کور دوزی نو کدا زما بری ګورګي نو تاسو خیال ساتئ فائض خاړتن او قوت دی دی یعنی بلخاو د یوکو مشته ګونا پتا سو پاس کیژایو کله پر ځان په مناسب طریقې باندې علی بلخاوته وک ول الله عز وجل حکیم الله دے غالب حکمت اعلی وللمتلقات متام بالمعروف اتلاصم اخیری حکمات اتلاصم اوکل متع مِلْ د جوړې جامې جوړه جامو مو الله ورکا وللمتلقات متام بالمعروف دا بارا اطلاق و شوفت خلدو ساکرات مو ناسب طریقه بعد ده حقا نال المتاقید لائق ددا پا متاقیانو قضا لگئیو بین اللہ لگم آیا ته دارا کی بیانی اللہ تاستخبال دلائد نو خامخواہ لان لگم تاقیلون خامخواہ عقل و آخ لئیو لگ آقل نا کو کاروانا چه کور سمی، ستا ملک سمی، ستا تربیت کئی نو پدی قوانین و زان سمکا پدی قوانین و ملک سمکا پدی قوانین و باند اخبالکور سمکا او سرغیب ورکی جهاد و تا او زجر ورکی متقاسلی نوتا چه سستی کئی نوائی لازجر ورکی الان <سؤال> درائل الالذین خرجو من دیارهم آیاتنگوریا کسانو تا چه ایواتل گرونونا و ملوخنا و دا یوب زرگونو بانده حضر الموت دیاری دا مرگنا یا قومو وبا پی راغلیوا وبا هم مرستا وی چه هم مرز راشی یاو نبلد لگی وابا مختلف و شکلونو باد دی رازی پا خواه راغل و نگید بخرا او خلک با بیبنی دل دارا که وابا راغل و ترخ که بی دانه راو خطا او داغی نبا ملشو دنن نا سن کالا مخی زمن بز این ملک و و سن اندیس و ان او جسوب مبريه تا قبر للاړ نو بیا و په ستراتل بس خبر ور بسيطه بل قبر وکني بلو کني زموږ په کړي کې دا په برادي رغاته دا زګزاد ابا خيلو مړې ويدي تراړل دې خو عاشق کلو مړی دان غواي کړي زګلا او تاوا ودیتاوې مړی راړل داس کډې راغټا دا او په دې دا بره طرف ته قبرونه اکثر لو واړه واړه قبرونه لړل لړل دي ګس ګس کې پړې خخ کړې زګات چې هغه باقي چې کله مړی کېدل نو بیا دوره ټیم نو چبوړه کته قبرو کني زګا یو به خخو بل بامړې دا بل به خخو بل دا روبیا به کبرونو لګ لګ کا تسله نو اکثر کبرونو اغرا سی او غس کې او نیم غس کی دي ها واره چې کوم کبرونو دي و با سلام مړ کیږي نو دایا او کومو دایته ته دل و با را غلې وا ها داز بری اسرایو او کومو دای ته دل الله په مرګ راوست او ټول په هغه ځای کې مړکل و با مسره دا و چې خپل کې او بارالا دا یې ما بتته نه او چې تک مل کې او بارالا د داغي د باندې ما او چې کمل کې او بازه وروغي ته باندې نه د دې و جناس اوس حکومتونو یو ملت بل ملت خلک نه پری د یو اړ لاکی نه بلې اړ لاکی ته نبري دي د پاره یو ځکه زو با سراتی چې بل ځای ته لاړ نشي عالم دره ال الذين خرجوا من ديارهم هر یو ځاین بل ځای ته نبري طالبان ټلیفون کی دیوې جوړو چوي چې پنبيرګې در شروع روډ او موتا کور ناسو مره لا اجازه تره ګپېدل در زه هم راځهی ها ير دیوي پات کې ونه بالکل باندې ما کوم اف ام بازار ته لاګو ها د نت باندې بې چا چا په کې باندې کولا وی مخ موبایل نشته نت نشته ما اف ام بازار ته لاګو ور راځی ما بله چاوي کو حکومت په بدليو لګول په اف ام نو ما ګوي لګره او ټوام چې راځي بیا باندې دوی واه په جواب چې راځي نو قران غوډ نشو پرې خو دې هم صلی الله علیه یغی نه وډی خو دی ایو بده په دی په دی ومګه راځي ارګړی په کورونو کې چې خیر ده موږ په نه تا او په اف ام ما ا جداي وې مې کاوي وې اې وېم باندې یا نېټ باندې باندې موعظه باندې کوڅه تې څه باندې کنو نور څه الان درا الذین خرجوا من دیارهم هم ولوفون تنه ګوریاګه سانو دا چې یودل کورونا او د یو بزرګونو حاضرالم دیار دې مرګنا وکال اللهم متو دې تا لا بشي بیا ژوندې دی دنیا کیا اللہ مڈی جو اندی کری دی اینا اللہ لنفر لنا لانناس الله ہا اللہ کھاوند فضل پخال کو لیکن انسان دخال کو شکرنو واسی وقادلو فی سبیر اللہ بیا دعوت مضمون سالس حلکتال فی سبیر اللہ تعالی جنگ ہو گئی بلا رضا اللہ کے بوا شہی یاقین ہا اللہ دیوری دن کے بوا ما ذا الذي يقرذ الله قلذن حسنا سويا كرس چوارګونو بیا لالاورګو خلستا مثلا انفاقي ور سره الله زکات زیاد پرد مال ضرورت دي مال ما ذا الذي يقرذ الله قلذن حسنا سويا كرس چوارګونو خو چې څوک نمہ کروز اگا کو مختاج نولے اللہ مختاج دیسو نا قرضی پا ادبار دا کاریس ہوئی سوچی قرض ور کئی نزاغدہ یقینی چی مال بے دیوہ پس را کئی تیوم اللہ لور کئی یقین ساتا اللہ بے اللہ دینا دیر در کئی ماذا اللذی یقرض اللہ کارضن سو دیا قصد جوار کول بھوکی اللہ لور کول خیستا دوچان بگی اللہ دلاکو دوچان دائے دیرے بعد دے او اللہ تنگی دیا ولیو فراہی او دیا اللہ تبا واپس کے شہیر الحمدرہ الالملائی من بنی اسرائیل اس جہاد کے مجاہد تربی اچھا ملک امن راہے کور کے امن راہے اس جہاد کے د وګړې باغېر د امیر د جياد کیې خان امیر به لاځبني د امیر اتحاد به په جياد کې کې او په دې او اخیا زګر کې چوغ را چا د امیر اتحاد کړه هغه کامیاب شو چا چې د امیر اتحاد نه کړه هغه پاتې شو امیر وردا او به نه سکي هه بس ګن سراروا و خو قد دی زمانی مولاو مفتیوے بے بے منبدا دمانو پا دیگی بے منبانو دا بھائی جائز کردی ناکارزی ختمد آمیر اطاعت کے چاچے اطاعت کردے کامیاب شو چاچے اطاعت دا آمیر ندے کردے آئی بزائی شو آلان درائی للملائی منبنی اسرائیلا آلان تنه ګورې مالدار وتا د بنی اسرائیل را پس موسی علی السلام را کلا چې د ایتانو بيد دایې نه بي شو یا شمونو یا یوشاو اړ یو چو اے واسلانو مالکان جوړ د مونږ را بادشاه امیر نو کا دل وی ذبیل الله چې جنگ کومه بلاره د الله کې وی وانت پیغمبر آیا توان لړی تاسو کمو کاران یش پتا صبح دی جنگ دمه جنگ ګولو توان لره دمه جنگ ګولو الله تو قاضلو اتمان کیثال قالو نو یدا ایسری موږ لراچو وبا جنگ دغه بلاره الله کی او تای سرا وکلی شو موږ کورو ومان زمنو زمګا دا ځه یزید پر جنگ کړه او خپل کورونا او خپل بدل والی دیله پال غنیمت زک نو او دی مد اعزاز کلمت الحق د پاره وک د الاز دین د پاره وک د ایله مال غنیمت رواشه و مال ما لنقادل فی سبیل الله وقلهرنا من دیارنا وابناء فلما قضبال ملک طال کړه جمرکه شپدایوه دی جنگ و اولید اللہی مگر لگد نه او الله دے په اب زالی مانو باد دے و کالا لون نبیوں موید دائی تنبی دائی یاکین اگا اللہ مکرار کنی تاسولتو آلود بادشا ویدائی سنگا په من بادشای پو مان باد دے و ناہنو آق دو بیلمول کمن او مانگا دے اللہی کیو پا بادشاہ آد باد دنا داوری مانگا دے اللہی یعقوب علیہ السلام دا دا هغه هغه ضرور عیسی هاي سو فرصره څنګه غو نه کو یعقوب علیہ السلام پلا د مام کروله کو هغه لبان کرا لبان اغله دو لړه ورکړي د یو نو او ارېل یابې سره یابې او ویزه ور کړه دلایا او شپږ زامنونو او او دراېل دوه او او داریې وی وینځه دوه دوه زامن پیدا شو تو altitude دا غوېزو اولاد کرا بلې وو نو دایې وی دا اولاد کې دو مغه بادشاہي کوي ان یا ګونو لاول ملک و لینا و دا نو غوبند ملک می نه او منګاډی له ایګیو بادشاہ باد دنا او د دې ورګه شوه دنا تراند مال د زای خیانداو چا میر واغه ای چغل لوی خان دانیې امیر واغه ای چغه سغه وردل مال دولت یو خلګل به الله نه دا شرطونه دي د امیر لپاره شرطونه چی او چون شوې نیک سړی یو قال ان الله سبحانه او پیغمبر یقینا الله چونګړې د نړۍ پتا صبح ته د وین وزاد او بسطان ویللمې او زیات کړي د ایلا ځوان په لمر کې د وین دا چمیره په پوي بکار د امارت عالم پوي وي چاګل چلو ورځي قماقل جمیر کی نوو مصیبت دی او دریم ول جس میں اپ ہمت کی چا بهمت دی چا میر همتی دی ها زړه بلاست ني نو دیو مرګ ریسراويخې چا میر همتی دی نو بیا تنظیم نشي چالو نه دې ځان نه خوبونه کوي والله یودیم ورگئی اللہ سلطانه د دنیا چاله چخوغشی والله آسون علیم اللہ فراغ ایلم و آلاده وقالا لهم نبی اموی دیتا نبی دیتا نبی دیتا یاگینا نخواد بادشاہد امارد دیتا چرا بشید آسد صندوق او با دیگی با اتمنانی ده درف درف او باقی مان ده باید آسنا چې پرېخو دا موسی والا او هارون والا او چاتګړې وې دلاله او دغه کور کې وې کیدي ا دا څه شو ها چې سګینا اې توینانو او باکی باندې او دا موسی والا او هارون والا دای راولایې دلوینځه د موسی عليه السلام پانی او نو پانی او پټکه اگر دې مینان سبب څنګه اوردې نو او دې موسی عليه السلام پણી او پټکې و واره باکیه ته نو الو هارون خو نه نو بیا څه مطلب و آسي ګډي وډي وای ان خپل ګول دا اصل کې خپل شرم پټایي پدی بني اسرائيل چې نصر مصالحت شو رو دایوال وی تاکول او ددای نه اغه سنده کووله چاګه تورات پروتو اوس دای نه تورات وډهو دا دای نه پاره یو په غورو چې پریدا مړه تاس غوډوره به خواندا او بغیرت اوری چې د خدای په کتابم غیرت نه وړي ځګه که 550 بغیرت شي د خدای په کتاب غیرت کوي مسلمان کارسو را گلنگارشی کچھ کلل و قرآن بھی عزتی ہوئی بیان نیشی برداشت کولے در پیغامبر بھی عزتی ہوئی بیان نیشی برداشت کولے زمانگر پاکستانی او شاعر ہو در ایسی کمیونیس ہوتے ہو نو یا موکہ کیا شراب مرا بے امسکل یا موٹل کے ناس اور کی کی او اور بایگی مارگری ور سالدیه شراب کی پدې کې اوتن د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارہ کیس خبره وګړه او جې څوک کاغذ د نبی علیہ السلام بارہ کیس خبره پتہ وکړه دا شراب یو ګذره شراب او غبوتل راواغست او چې دی خلیل ول راواچو بوتل میمان کا اداغه خله امت اکړه او قالک راغلا صلی الله علیه و آله و سرور اوچه مرګو چا ورته داسه و پرل ته په خپل شرابیو بدامانه وین شرابیو بدافل په دغه موافق رسول الله د عزتیشو برداشت کوله د خدای کتاب او پیغمبر چې غیرت ورته کی د زدهولو به غیرت تھی د دې د لوی کتاب وړه نو چې دا پلاوی کتاب او استاد دی او باروي راتونه کې ځان به یې راته بیا بلسته ځان به بیا به یې راته نو هغه ته اورو نو الله تعالی ملائک به دا شوبد کرایو چې د اورا به او د تعالوت کر به کیږي ځګه ساکینه ته او اطمینان د الله کتاب الله بذکر ذکر الله تطمین نور این نبیدہ لکالا ہے اتا اللہ گمی اگن اندی کے دلائلی تاسولا ان گرد مؤمنین کے ایتاس مؤمنان ولمہ صفہ صلاة والود بالجنود کلا چی جداشت والود سردخب اللہ کرنا قال ان اللہ مبتلی گمی نہارین ویدہ چا چوس کله دې ونه وې سماره او چا چ ان سکل دې نه لمیا تام وو تو تام کو پخورا کې راځي ان معنا او ک سکل رو دوان شامل دې چا ژوند سکل دې نه پاین مينې نو دې د ما نه دې ها مگرغه سوچ يا ولا پټا کګړا يا ولا بلاس ثنو خير دې بیا اس اوپا کو جائز ہوئے اسکلی امیر وارتاوی نبس کئی امیر پابا دیو لگونا نبیس کئی بس نبیس کئی چا امیر وی نبیس کئی بردنس کل دی بیا فشاریبو منہونو سکدائد دینا اللہ کلیلہ منہم مگر لگو ددائینا فلمہ جاو دا ہوا کنا چا تیر شد دا نہرنا او هغه ساجی مان راوړو سره زدنا کارولو تاګه جنو یو ما دې چالو تو جنو دې وې دایې نشاله مغلرا طاقت نه راځي جنوت او دلته کار دا وساره زګه د امیر ته نه کړي شدا امیر ته د نکینو لای د دین کار نه پاتې کئ ورل jihad او یاد لرو عادت دې او چاچ دا امی دا تو نگرن دا دین کار نا پاتی شو آئی بیا دا دین کار نشکو لے دا آئی نا بیا دین کار پاتی شو بیا پا نور سا گڑو وڑو ساری او دا دین کار اغتی نا پاتی شو بیا تا شاندو پا سکر نور تیار سا پاتی بیا فلاما جا وضا رو تیر شا دا دا گاؤ گونا دے والذین آمنوا بما هو آگاه سان جی ایمان راو سره زنا قالولا توک دل یوما بجالو تو جنوده نو دایوین نشته مغلا تاکات بجالو تو زلا کاردا سره مغ جاک نشو کوله زک ذمیره تا ته پریخود روان چوی ور سره ور سره روان ور سره او چھے کالے دا امیر خبر او نمالا لارل پاچھو دی وجہ حدیث کے رازی من خرجا منتعات وفارق الجماعتا فماتا ماتا میتتن جاہلیتا سوچ دا امیر اطاعت نعوتا دا امیر اطاعت پر خودا او دا جماعت بارشا فماتا ماتا میتتن جاہلیتا اغه مرشه نو هغه ممرې په مرګ ځای لري یاد واده چا چرې مری تا دکړه مری با په حالت په مرګ باندې به مري له ونه ممرې لاله وې بې ایې له ونه بې یو قال الذین ادنون الیا کسان یقیقو چې دای مخامخ کیږي د الله سره کم من فیاتن قلیلاتن بیر زلاله ور ز په ډالله را په وګم د الله د الله نصر چې چا سره یا د غایمية والله اوابری الله د سره صبرنا کو وال برزي جالوته وجنون د کله چې مخاب شدی سرګم شدي جالوتهله خرضطې درب افرېغاې صبره واه ځم کار تو انکې په مږ بعدې صبره و ثابت قد دا مژود کې زموږه قدمونه وان سن علی القوم الکافرین همدغه کې زمون په قوم کافرانو دا لانی همدغه وټو حدیث کراجی نبی علیہ السلام به دعا کولا یا مقلب القلوب ثبته القلب یا لدینک واد ظلم وړه اونګیا زما زړه پرپل دین با دیکھلا کا او حدیث کے راوی نبی علیہ السلام با دعا اللہم علا ذکرکا اللہ ما کلا اللہ و قاعیبی لا ذکرک وشکرک و حسن عبادتک اللہ مک لک ستوب دین باندې سب کتاب باندې چې په دې باندې کلا کې دا ډېر ډېر راوې ادي ادي واخی ډېر ضروری ده زګا یا زرګونه خلک یې لګوناله هيا بیا یو رضا دیو دی رواشه په کار در په پاتیشي ا يا الله اوم ايمي الله دګرجاو او شکر کا الله پاک لکه کتاب او ستو شکر گزار اي بعده او حسن عبادت ک او ستاب کي ست اي بعد چدي دزار سره کي ستو ما چې قران او دراسه ما الله من په دي بار نخلک وان زرنا له ګم الكافرين فازم باذن الله جيڪا स्वर्ग دي تعالو تعالو جالو دعا لاو نه ربو ګمزا الله او وجداو جالو ترا اور کړه وا الله دل راه بادشاہي او پوء وعلمم بما يشا خود نه کړه و دتا داغه دا, دا الله وانا ولا د الله است سبازم به اللط مشروئد زیاد چې جی زیاد لاغلی روا کو زکات بدی واتی په هرستو باطل پرس, پرس ختمي ولا ولاه الله الا صح کټو دغه الله الله خلق لرا باه مشرکین لا تو باغ مو هی دی رو لفساد الارض روانه شېواز مکان زکه مشرکین به خار شو یو څوک بهونه دراد الله دے شیخو القرآن با دی رحمتون اولی گی ان بسوائر چکل اولی که آگا وقت دیر دا سختای او د مشرکی رو دیر زورو پیرانو ناکار مولیانو نو پا ان بسوائر دا پاسی یو شیر لکلے ہو منات دین کاشمر غیبه ان کل کاذبین وان کلی بیتین اطاب المصائبی ولا الله رنجان المسلمون لا حد مات سوامي ودي لله من كل جانبي را کا پر دنیا کې نه و د لار دین ځای نه بازار خان را روان شوی وو او د دین را چې هر یو متدیار یو مشرک اخلق تک کار کاله دا غی زاده کال حدیث ان الله ان دا کل ب نه ک د بیا اسلام ولی من اولیائی یا ذ الله لا پار اواخ دا دوستان دا دوستانی چې کالا ب را پیدا شي غ د بدار دوات کوی او دا مقابلله کوی اوسو س کے آخر شیخ چخلی کدي۔ فی آسرات امہ الہ رد مثلہا سبیل ولو ردت لہا نتحسرو حی ارمان یہ رد بدعاتو کی او گر رد کے نو اب سو سونے شیئا فی آسرات امہ رد مثلہا سبیل ولو ردت لہا نتحسرو ولو انہا ردت بسبر و قوتن له ال الله د ظله برو ک دا به د په صبر او بکووت سره رشي دا بهې زتونه او کشالله او ګځيغا الله وګرضې دیو بارګې غ بهې بیا به د زد په بوراک سرور ش غقراند کو دا تن به منږ په سنت سره روخان کو والله د بخم. واللهله دا الله ان که د غولله الله. خلکله بعض د مشر ک الله بعض ظالمان الله په بعض یديرو روواه مکا بهمهکه واللهنا الله لووف لالالوین اللهله نه لږنا الله خاون دفضله به ملو کااتته تیلک یاد لا لو لږ پلا دایاونه د دا الله دی سلااق د پ غبر بیایان ک منګ ذparagraph کار غولداک وا انک لمن المرسلین یگنه می ته د لے غلو شونا تلک الرسل فذنا بازو مالا باز نو دغان بیا وګړی موږ بازو بازو باز دی باز دای راغو کلم الله چې خبره کړې الله د هغه یې سره لکه موسی علی ور ابا بعض درجات او ګور تا ګری بازه دغه درجو کی واه ته لګن رسول الله صلی الله و علیه و آدم و عیسی پیغمبرانو بیل</thead> د لایلو اجه او مضبوط کړه موږ د لا پاک فرشتہ ولاو شالله که الله په زور ابادی ایمان ما تقدر نو جنبا نو گره آقسانو چه رستو داینو من بعد ما جاتو مل بینات فستاغینا چه رال داید دلائل ولاگین اختلافو لگن دای خلافو که چه خلافیو که اللہ حق پر اسم ایدان که ادرون فمینو من آمنانو باز دی خلقو ناغ سوگو چه ایمان راد ومینو من کفر او باز داین آغو چه کفر او ولو شع الله مدته كو خوالا الله په زور باندې ایمان نو دایو جنو کړه خوالا په زور بچای ایمان نه راای فمن شاء فاليمن ومن شاء فاليفر ولیکن الله يفعل ما يريد لكن الله کوي هغه چې اراده وکي الله ضرورت رمه ایصای ختم په بیان د jihad فی سبیل الله تعالی کې باګه د مجاهد تربيت له اصول د مملست د اصلاح لپاره سالور قوانين او د کور د اصلاح لپاره اطلس احکام او بیا د jihad لپاره د امیر ضرورتي نو په لیوه کې আজি ګرکلا د بني اسرایلو چا میره و نه جوړګ چا چې د امیر ته اتوګ کا کامیاب شو او چا چې د امیر ته اتو دغای پاتشو او د هغه نه د دین کارم پاتشو سبحان الله او کیسوره مرګري چې بیماران دي الله دې ټول بیماران له شفای کامله ورکی سورم مسلمانان نه خو دې مشران کسران بلوانو پرديو فاصوی دي الله ز ټول مو فرصت نصیب کی شه الله ز غي کورونو کې بچو کې برکتونو واچي الله زمو ټول بيماران غي له شفای کامل ورکی سورہ مرګری مسلمانان چې په جیلونو کې پراتې دي الله دې په خوشاله باندې خپل کورونو تراولي دا کومه با چې راغله دا الله دې دې و باندې ټول مسلمانان کده مسلمانانو کومل كون کې هاو که پنور ملکونو گی دی اللہ دی تول مسلمان دی دینا محفوظ و ساجتی اللہ دی دعو با ختم کی پین پیر چه دعو با همیشا پا قرآن پا طالبان با دی آبادو اللہ دی آس احباد کی اولای دی کلینا دا دا دارو نکت قرآن دا ختمی اللہ دی دعو زائی همیشا پا قرآن و سنت با دی آبادو لری اللہ دی من دی هر کسم بیمارو نا محفوظو لری چه دا قرآن دا درس مخطر اک او الله دې مل توفيق او طاقت د قران کریم درس ته هی ادا کولو صحیح کولو توفيق او طاقت یې الله را کی الله زمونه تر مرګه د قران سنت او سنت خدمتوالي بعض مرګ ورو دوه اگامي روغتي دی دوه ان شاء الله دا غي ټولو حاجتونه تر سره کی او الله دا غي د زړه مرادو نه پروي کی وصلی الله تعالی علی خیر ختمی محمد واجب اځار او کای چې